Виїхав із дворища і вперше усміхнувся. Сусідське дівча чекала його з повними цебрами, щоб перейти дорогу. Любило його як батька. «Щоб все задумане звершилося», – сказала дівча. «Чи ж надобровано?» – кинув у морозний світ гетьман і тяжко зітхнув. Коли гетьман під'їхав до Переяслава, дух неволі дихнув і на нього мстиво й переможно. Гетьман відчув, як стислося серце, і стало важко дихати. Коні схрапуджено стали дибки і тихо заєржали. Зимовий морозний світ видався спекотою, і гетьман вхопив повітря відкритим ротом, але сердечний напад не минав. «Що це зі мною?» Майнула думка, що за мара на мене напала. А дух неволі вже подався на північний виїжджений гостинець і грайливо заскакав перед каретою, що мчала з Московії і віддзвонювала дзвіночками. Жду вас, не діждуся, вириснув дух ненависті над царською трійкою. Мене сюди ще їхній ваш довгорукий привів. І я ось тут стою вже півтисячі літ і чекаю. Ніхто не зумів спровадити мене звідси. Я ж поставлений коло брами цього міста. Він чатував на воротях Переяслава, щоб провести неволю і розтоптати, знищити ненависний Київ. Вчинити з ним те, що він вчинив із їхніми капищами, а вони ридма дали і летіли в сухі ліси та болота. Вони не забули того і чекали дня й години великої помсти. Вже не раз те робили, і не раз Київ падав перед ними ниць. У них було, є і буде завжди надто багато помічників. Були князі розбратані та розсварені каїнові діти. Вони й дозволили славу Божого року 992 коли молодий і безвусий кожум'яка отой, що руками рвав волову шкіру, кинув об землю печенігом та так голосно, що від луня пішло по ріці Трубіж і довго реготало в лісі, обернути в неславу. Вони привели батька-розбрату отого з довгими руками у місто, яке заклав ще Володимир Великий. Помагали духам помсти, що люто ненавиділи охрещений та престольний православний Київ, усі князі окаянні і зворохоблений ними народ. Помагав батий, помагали й гетьмани та характерники. Тепер допомагатиме цар перетворити всю Україну в суцільне капище, жертвопринесень, де литиметься християнська кров, сльози, як сльота від ущі і століття в століття, сотатиметься мука, не мокатимуть стогони, а страх скує душі українські, як сковують люті морози річку. На цій землі, у цьому благодатному краї, що язичницьких богів спровадив, а до християнства остаточно не дійшов, віднині владарюватимуть знову вони. І вже в інший спосіб добудуть із цього чуттєвого народу ту силу, яку були втратили. Неволя, неволя. Неволя України для нас солодша от того диму, що сотається із палаючої жертви у кострищі. Волав дух темнющий і зловісний. Це він привів сюди поневолювачів із півночі, зміцнілих, навчених підкоряти собі народи та брати данину, привласнювати чуже й ділити світ. Бути терням у боки народа. Віднині впіймано буде у це сельце і волелюбну Україну. Гетьман вже в'їжджав у місто. Стояв січень Божого року 1654-го. 666-й рік від того літа – коли волхви тяжко прокляли Україну на тисячу літ в Чорнобильських лісах коло ріки Прип'яті. Лука дивився на сльотавий день і неквапливо йшов до Гетьманського палацу. То сипало мокрим лапатим снігом, то зривався крижаний вітер, то звідки раптово сповзалися густі тумани і неначе наче сиві отари випасали ті нетривкі сніги. Дерева стояли чорні, непривітні, у й задумі. Під ногами чавкотів мокрий сніг впереміж з болотом. Над Україною пливли низькі непроглядні хмари. Десь там було сонце за ними, але небо, мов би, не збиралося його випустити з-під цієї непроглядної товщі. Лука дивився на те незатище без єдиного радісного стрижка і подумав, що цей день символічний. Отакою буде і доля України на довгі століття, коли сьогодні вирішить поєднатися з Москвою. Він вчора після розмови з гетьманом усе молився, молився ніч і нині не ночував. Молився ніч і нині не почував, що не склепив повіки, лише пекло очі від розпачу й жалю. Гетьман лізе в пастку і веде туди Україну, а він знає про це. Знає і вже бачить пекло, що розверзеться під Україною і в Україні. Ковтне її і нічого не може вдіяти, щоб зупинити його зловісне дихання. Просив гетьмана висповідатися та причаститися, перш ніж приймати таке рішення, а він затявся і не хоче спровадити духа неволі з душі, що майже півтисячоліття – Чатував коло брами, яку відчинив ще князь із довгими руками, батько розбрату та колотнечі. Він і увійшов у гетьмана і диктував йому, нав'язливо повторяв, єднатися, єднатися лише з православним царем. Він затуманив свідомість гетьману і так, що той не чув інших доказів та умовлянь. Чув у собі його і називав своїм внутрішнім голосом. Знову повіяв крижений вітер, і з провислого темного хмаровиння сипонувало густою лопатою за метіллю. така буде доля в України, як оцей день», – подумав знову, «коли об'єднаємося з Москвою. Вимерзне душа цього народу, і все волелюбне, шляхетне, величне». Зникне. Крихти його залишаться у хронічних борців без перемоги. Народ же плодитиметься мертвий, пограбований, поволі перетворюючись у мовчазних покірних волів, що тягтиме свої гарби в чужі обори, і бачитиме лише ясла. Навіть не ревтиме, коли вони спорожнюють, а лише поскрипуватиме ярмами». Тяжке зітхання вирвалося з грудей праведника. Він бачив страждання свого краю, чув його стогони, бачив усю його мученицьку дорогу і сам страждав. На Раду приїздили гості з усієї Гетьманщини, козацька старшина священство. Прибули посли з Туреччини, Польщі, Московії. Лука провів поглядом сани, що привезли у слід за послами дари. Польські дари були вкриті розкішними килимами, турецькі – шовками. Чомусь прикипів до саней, прикритих рогожею. Гірка усмішка торкнулася його вуст, і в тому вбачав щось значиме та символічне. Гетьманова непробивність видавалася погибелю. Не почув його луку, не розглядів, не розпізнав. Воїстину, у своїй вітчизні пророків немає. Зате є безліч глухих і сліпих. Гетьман серед них. Тому й не розуміє, що крокує до ями. Вже вприту підійшов до неї, і весь народ свій підвів. Залишилося лише полетіти туди». Луки, божого пророка, не чув гетьман, і він тяжко страждав. Не помітив, як його оточило священство. Черкаський єпископ Федір Гурський кинувся до нього. Привіталися, обнялися і тричі почоломкалися. «Та що ж це діється? Невже ж гетьман і вас не чує отче? тихо запитав єпископ і звів на Луку журні очі. Той лише заперечливо похитав головою і розвів руками. Так Україні судилося, щоб її долю вирішували Понтії Пілати. Зринував десь поруч. А чи хтось човноя? Шляхетний русявобородий священник дивився на всіх променистими усміхненими очима, коли той сто двадцять літ зводив ковчег. З нього знущалися всі, насміхалися, що той вірить у якийсь там потоп і будує човен, щоб порятуватися. Чи почули пророка? Ісаю, ізраїльтяни, і покаялися, коли він їм сказав, які покари впадуть на них, якщо не покаються. Розпиляли його дерев'яною пилкою. Луку вже оточувала козацька старшина. Усім хотілося побути хоча б неподалік цього праведника, слава про якого котилася навіть на чужі та далекі землі. А він усіх голубив своїми променистими очима і зболено усміхався. Бачив ось зранену дорогу України. Велику раду відкрив гетьман Слова його падали у цей сльотавий день, вростали в нього і нагадували непроглядні тумани та густі липкі болота впереміж із мокрим снігом. Говорив про тяжкі часи для народу і для віри православної. Уніати взяли за горло таку країну, що живою вона вже не вирветься. Задушать. Будемо проситися під руку православного царя. «Брати православні не скривдять. Там, де одна віра, там і братерська любов. Друга заповідь Господня – любити свого ближнього». Гетьман поклав на груди правицю, неначе хотів перехреститися, але вона неслухняно опустилася. «Може, з братерської любові Москва спалила та вирізала до ноги старе мале в Новгороді, поневолила усі навколишні царства». Псковське, Тверське, Астраханське, Казанське, Татарське, Сибір. Промовив хтось суковитим голосом, мов би не неголосно, але те почули всі і стали зусібіч оглядатися на того, хто вимовив ті слова. То був тлумач війська Запорізького Василь Непитайло, що знав понад десять мов. Він пропікав гетьмана гарячим поглядом. Гетьман вдав, що не почув тих слів. Спалахнув, але вдав, що не зреагував на те молоде зухвальство і продовжував. «А зміцніємо, чи то передумаємо, то розірвемо договір з царем. Як зайшли, так і вийдемо». Прокотився легенький, як подув вітру сніг. «З тих лап вирвемося, як рак з висне», – промовив хтось чітко. «Ротом зайшли, а гузном вийдемо». Роздалося чиєсь басовите, гучне. І будемо вже тоді схожі на оте, що виходить тим таки ж місцем. Щенився Лемонд, пронісся регіт. Гетьман зупинив ладним окриком ту зворохоблену хвилю і сяк-так закінчив свій виступ. А потім запально й мудро говорив черкаський єпископ Федір Гурський. Хіба ж ви не бачите, скільки земель ковтнула Москва? Кожне слово його падало, як важкий камінь, і викрешувало іскру. Скільки князівств вона знищила і приєднала до себе. Там звикли лише брати. Такий характер беручкий у православного царя. І нічого не віддавати. Чи ж ви не знаєте історії, забули, що там, у Москві, осіли нащадки Чингисхана, Батия, які бачать світ лише як своє єдине велике ханство? Дарма, що охрещені!